بسم الله الرحمن <سؤال> الرحيم باب ثناء الناس على الميت بسم الله الرحمن الرحيم باب ثناء الناس على الميت باب دې په بيان د تعاريف زخم کوې په مړی باندې چې دمړی خو وي أنس اي وې مرو بجنازتين خلقو جنازته اصلن وال خیرره نو خلکوې دا سړی دی او غ باې د سنا وکړهله فکاره نهبي اوصلله لم وااجبد نوسمې واجه په ممون روبي وخور را بیا بلله را وله اسونه ش را فکاره نهبي اوصلله الله عليه ی وسلم وااجبد فقالاله غمرروو خطدي الله دمه وااجابت چې واجهه شوي دی قاله ثې فوجبت له الجنة انا جنت واجب شهده واد اثنهتم عليه او فوجبت له النار انتم شهداء الله في الارض تاسو دا, دا اللہ تعالی شهدائی بزقا کی دا خلق تطول خسر او نمالویگی چه خسر او دامیانو دا تعبیر لوگونی دا غده بیرده دامیانو دا خلقو دا اخلاکی دا دا خدای نه مغارا دا من صرفی لوگونی دا تعبیری دا, دا انتم شهداء الله على الارض او یقینو که نیک سړی ومخالفم دې ښه سړی مخالفم دې ښه سړی چمړشي نبی اجازه الله ویلګه او چې ما سړی کې خلک زايړي وي ښه سړی دا وایي الله عزوجل ته ویل ته جوړي کله وویلګه اسې کې ظاهر کې وایي او څه دې الله عزوجل خلک تخلاص د وان از له صادق قال قدمت الى قديمه المدينه عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمرديم جنازه فضل عليه عليه صاحب خير فقال اس مان... عمر سي په زمانه کې راغل دي وز عمر سره څنګه ستونه سمرديم جنازه نپديو جنازه تیري ده فاسميه عليه صاحب خيره ده جنازي والا ته د باندې کې دنه اغا خو په ویل شول ثم بر ربه ساريا بی بی اخرا بی ابلتی رولکی دفع اسمی آلا صاحبی اخیرہ فقال عمر وجبت ثم مرر بی سارز فا اسمی آلا صاحبی اشحران فقال عمر وجبت قال ابل اسود فقلتو وما وجبت یا امیر المؤمنین اس طبیرہ لگید صاحبین تفرس کے وی سنگا جلے قال اغوات قلتو کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مام دککہ سے خوارہ کردہ سنگا جا محمد رسول اللہ کردہ ای اما شاہید لو اربعاتن بے خیر تو اس بھی دیتیار سا مقابل نکی گا نا بے ہر مسلمان چی صلو سنہ داغت خیر گوئیو کینو ادخلہ اللہ علی جنہ اللہ علی جنہ چیز آخری اللہ علی موتا ستاکیر آورا وَقُلْنَا وَسَلَاثًا فَقَالَ وَسَلَاثًا ثم وَإِثْنَانِ نُقَالَ وَإِثْنَانِ د یو مبارک یوته موږ اونوي چې یوتن صحیح مسلمان یې غو چې دا خسرې وي دا موږ ټاکو جوړو دی قال نور الدين او دوپور لړو به نو بيجو اتره د چيو د پخديو کورو ګول پاتيسله پڑھی باب فضله ما ته له باب دې په بيان دو فضله دا چې ما ته له اولادو صغارو چې والد بچي مړي شي ان الله یو مسلمان يموت له صلاهت چې د غدري بچي مړي شي لامیه الحنسا چې بلوغ تنيره شي دي الاه خله الله الجنه تا مگر الله به جراته دخل بفضل رحمتی الله اللہ تعالی بفضل رحمتی یاہم اللہ تعالی چیتنا عفل رحمت کئی قدی بانی قدی خلق بانی دا کم چی اولاد چیتنا مرشود بازو ریویاتو کی رازی بفضل رحمت اللہ یاہم بازو کی اللہ غفر اللہ و لہما بفضل رحمتی دغا اللہ و طبخنہ کی بفضل رحمتی شیخ القرآن رحمه اللہ اگر اللہ یبلو الحن سمانا کی شرکی نہیں کرو آم.. نو اولاې س غار پر بیاخاص نه دی لکه لم یبللو غلنه سنګه راځيله ته من او نه یو سر روونه حنسې راځ نو لم لوغول ح ح چې شیر کې دي کهه داسې درې به چې د م چې کل مین دي شیر کې د لاسه ن بر چوکر تو ه کو شوک اولا کې د کو ل کې د جیبال لک دی که نه غه دا کېخوایخ وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت احد من المسلمين لمړکیږي او تند مسلمان د پاره ثلاثه من الولد تيتراو او لا تمسه النار نبرچی غته او الا تحلت القسم مگر د پوره کور او د قسم لپاره از دې ام منکم الا واردوها چې صرف پولیسی رات پداو باندې دی نو اوسې پولیسی رات په ځانن ګر پای لکه کته اور وړيږي انور چینه او تر بدللته درا نه ایم منکم یو لاې مله کوله چرهه د پورات دغه چې دن نو تول نهتی را ده د یختتن را ده او تنه د اوونه نرله یو خوستاسو کشه که نه زما باید په دیې تلونه ده په کېتللی والله دا بعضې توې کوي یو په کې چې نهو ی برشي نه د خته لاغي جنت پورې دیې هو سرکه خوسه شي که نهژنت پورې دی پهدي به ور تېږ نو الله به جات ته یته به کې بیا د بلو غیر دوره خفهه شي که نه یو تن پرون لیاو وای درې کاره م دي چې دوره زیونونهې وکړلو دوه سر دوه ه زهې سر تیسس وي اې غیر لهونه کنو دا ولي ما له ځانه پیلې خبر ومت شورو کړو سړی دې خپل کیګله دا شي غیر دا علم دې نه کنا دا جہالت پیدا حله دا الله باندې دعا الله دې یا اغذر کی یاد الاخرت لجب کی یاد هغه په مصیبت د تروالي اغذر لوي کی لا لا بيداو ماوسو دا درم درلتی دا کومو گور اور راقی یی نو میخوالم دی یتی مته زو خبرو کی بد دیوار سال بسرب کوم انور چدن ما زاخرا الله بنده مغور دینو اخیو سالی راجی کریم بلانکیشه پقال خلو وی ورقدر جی خلو کوئی کرو و ساری و د ستری جی زی ابل ملګری بیراغدی ک زما کار دی میسرہ دی کی دل جو بغرا گپ لگو گیا بزو یا بزی زما وینا کیرا دا سید دا دعاء لقب د دنده د دل دین د دیره چې تعلق وخت الله دا خوخه د خدمت الله شنه غبس وړولی او خپل راته وازګړی خبر راته کوي او لږی راته اږي ول نو کوم لوب او زری له اقسا قبولږي په ځاړه ورکړي دا د دین د دین د الله تعالی د لږی جوړه خبره پېشته کې پېنه شوې یو په خبري ته وګوري دا غواري راز مخېږي لا يمل الله حتى تملوا اوه حدیث منه دې چې بندل الله څواله کوره نه کوي دې وبس نې قبلي نو نې وړم وبس قبلو چې څنګه وای نو انا عند ذني عبدين چې څنګه دربرګو نه ځم څنګه څنګه چې زه اوسه پلانکی اوسه پلانکی اوسه پلانکی پلانکی پلانکی لاګ تور زمو په گاون کې دې وو اسل صرف په دې ما په کې نه اوسه ما ته وغوښتل ما لاله ګره وې ته وغوښتل ځکه نن دا حال وتحلت القسم قول الله تعالى <تصفيق> وان منكم الا واردا ولورود العبور والعبور على الصراط وهو جسر منصوب على ظهر جهنم عفان الله بنا الله دې او تاسو نوم بچي دې په پخپلوه وحنا بسعید الخبری رضی اللہ عنہ وقال جاعت عمرت علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول الله یا خضر علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ ذہب الرجال بحدیث کا سلوستا خبر اولا لی فجعلنا من نفسکا یا ما مغلد اختل طرفنے ورز مقرکا ناتی کا فی ممبر تپاہی کی رضو تعلمنا من معلمک اللہ تب په موږ دایره په وړاندې کې دا غوښتل چې الله تعالی تاسو می زه تاسو چې دا سبق دا وګورئ نبي اسلام او ته مو کارا چې دا ایره چې په دا طریقه باندې کړیږي دا عجیب کومه طریقه باندې تل ام معلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعنا يوما كذا وكذا ان يوم په لنګې په لنګې پرداس کې راځم کیږي نبي صلی وسلم فعلّمهم مما علّمه الله ثم قال ما منكم من امرأتين امرأتهن يأخذن خُذ خذ ما تأل بين و تقدموا صلاةً من الولد شغلوان دي اولي دری بچی الا كان له حجاب من النار مگر دا ورده او نسایو حجابی فقالت امراة واسنيني يأخذ لك ضوا فقال رسول الله واسنيني ضبولم پرد یورن تدریبل شو د یملی کی داونه پرد یورن پردیشي او مخته دا پرد ی دا غبتو د وجر وجل جننت النزی جننت ها ب د س ن وی وای ها باب المقاول قوسا عند المرور بقبور الظالمين ومصارع مظاهر الاستقامه باب ده بیان د جلاو د ار کېندل مرور بقبور الظالمين ذکرت لري په قبرو الظالمانو ومصارع او په ذينو د تبعيد راغي و اظهار استقامه لله باب ده بیان د خارګور راجزه الله تعالی توت تحذير من الغفله او غفلت کې د مفتداکی دوه نه چې د نه پرېش کوله او تحذير مینه غفلت یان دالک دی بوکا او د خوف د دې کې د غفلت نه بزان ساتي ورې خوف او موقابه کوي دې کې د غفلت نه بزان ساتي پرېش بزان بساتي بلکې خوف او موقابه جاری جاره به یریږي به هو ان النبي عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي صلى الله عليه وسلم يا اسلام جك اخبر اصحاب تو يلي لما وصلوا الحجر كلت حجر تورث ديار السمود ديار السمود داد مدينه د شام تر مين ذري اغا ده کی هلاکت نبی اسلام لا تدخلوا على المعذبين فدي المعذبين ومن راخي الا ان تكونوا باقين بغداد چ جاړي فلم تكونوا باقين كجاړين لا تدخلوا عليهم ده ما داخلي لا يصيبكم ما اصابهم څوست هغه ورəsi چې دې ته کوم ورəsi دلته وره وی ورالت به د هغه تر مخه چې الله به دې تاسو هغه ور اوسه الله تهมารانه وله الله به موږ رانه وله شي هه په پیریواتن قال لما مر رسول قال جنبي اسلام تیرې د ته هجر دا فلصم قال باني د غزوه تبوک د پار نبی اسلام چې کله تکانه نو نبيه اذا ملات تدخل مساكن الذين ظلموا اربصوا مداخلهږي نهم کار باندې شه وګراوځو تابو نهم ماري جوګه لثموالته تاړي داس به له وګورلې هغېستا وي همت اخیږي په قرونه دې زاري مانو باندې ان تاسو کوم ددان باندې ظلم کړی اي يصيبکم مخافه اي يصيبکم دې ياري دوجين تاسو وګورل شي اګه دي تر دې اه الا ان تكونو تاسو جاړی احمد رازا زما بهاري بوزم ځان کړو اللہ ان تکونو باقینا سمم قنع رسول اللہ رأسہو ویسنام سر مبارک پٹ کو واسراع سیرا او جل دا تگی چی دن ان تیس کو حتا اجاز الوادی تر بے پوری چی اغوادی سکن للا پار کن للا وادینا پوری ہوا تو تو آئے اسو بینا آدو سفر آداد دی اسنو ماشاءاللہ ہاں باب دیپ بیان د مستحب واری د وټلو یو بل الخميس خميس اول النهار د پر زیارت پرز باندې په اول درجه کې دا په کار کې مګ ملګری اکثره چټي کید بیا د شروع کولو ته آدابین کې سره د زیارت په وخت کې د نه وې کنه او د دې پرچېت کار ستړي او اکثره زمونږه که چې سفر شویل ولکه د زیارت پر سبک لګې بس امر چټي کم وي وخت به ډېر شوه الحمدلله لا پګړایته پاترا اوسې ده کنه ان صلی نبی اسلام په هغه کتاب کې چې دنا غوته یوم الخميس د زیارت پر چا باندې 4 5 شنبته وای وکانه یحب ایخرج یوم الخميس نبی اسلام به دا خووله چې د خمیس پر از باندې جنا اوزی لگا ها کم به اسلام وته الا فی یوم الخميس یعنی نور رزق باندې کم او اکثر بچوته د پنځشمی پر دوتو ها وانتغريبنيت وداع وادي اصحابي وجمعهم بکور رسول الله صلى الله عليه وسلم قال په وختي وتلو کې چې دهغه برکت واچو وکانا اذا بعث سريه النبي صلى الله عليه وسلم چې ڪري سريه لي غلا يرد لهم او جهشن يا لخر نو بعثهم اول النهار طوال درګه به وکال سخر تاجر دا سخر تاجر نو فقانا يبعث التجاره اولا هردا به دخل تجارت په اول درجه کې لګيږي په اصله مالدار شو پاس اصله باندې جوړل کېږي او که سره مالو مالې شو 150 مالې څه شو 150 او تاسو یې خپل سوځوږئ دي کېدلې شيکې یقینا کایه چې د وخت او ځی کله کې پښمنی مال چا روډه د اوکر د وخت ووتی که څه اړتال مرتال لایږي نه هغه کومه ګرمي کې دي نه هو کې لاسو کې یو زمونې کونی راوي دی هغه دا تمبال شي یی ریشپسا لا کی غا نو ته په دو وخت ته نوټلې کوم ځکه ارطاری ته تلې خپلارې وایي چې نو یی په دې بیا ځدل نه کی ته به چلے د وخت اکثر لوګ مې یت کې ایرد ګد بیٹه وې او روتې او د اواز دغاتې کې ها جی څه پړو ها ارګه دې کوم چې ست دي لري لري ټکه یې سړي کوي لري چاړي کوي اکثره لوک چې د ناږه خوکه ناستي جاړي आवाज نه لګي لکه دا چې رورو جاړي جڑا خشته دي لکه بیا څهار دې اوس چې مودې دا تي روسي خور دې ادا او با دي چې دا आवाज لګي چې را سپړو ها جی قرآن وايي او نا پرون دا خبره تا کړو چې اره کلمره اوله غسل ور کړی شي کړو نو قران و ته ویل شي او شه غسل نی ور کړی نی نه شوی له وته نو کراحت کیږي څو څو ور کړی شي تاسو خاص کیفیت نو قران و ویل هغه تو ثواب بخلیا د شي زو خاص کیفیت ولا نور کوچ دغه دی د نبی دا دتون رسوله او په تېزه والی جڑا چې د نا جایز سان دیول عرف قرب طرف قطور سیدی مثلث الصل پارب بیان دی باید بیان مستحب والی طلب د ملګرو کی وتامیر یملا انفسم واحدن یطيعونه او باید بیان دی کی یو تن ب خپل امیر ګرځي او دا اوه اطاعت کای انی نو ما یی نو نو صلی الله علیه وسلم ان الناس یعلمون من الوخد بما قالوا وما سارا هو تامیره ملانفسم واحدن یطيعونه کنا ان ظان باې یو قکس ملګې کو امیر کول او اوغو بیا تهاعتاعت بهک د امیر مو کار روول چې د انګلیز بچ مړ شي بچ نه لخه بچ بچ مړ نو دو زخت ته به را کاي او که نهي دو زهخت ته به که دا لب دي چې د دوزخت تهمه رااکي او که نه دا سو ل کو کدا مطلب ای چې اراد د دې د وژره د انګريز به د دوزخ نه راکاوی کینره کوي نه د بکی وشه دی په جنم کې او بجی ځاله او کدا مقصد دی چې د بچی بجانم تذیو کوي نو په دې کې ا عراف کسو کوئی اعراض باندې به اطفال المشرکین یا مشرکان او کافرانو اولاد دی په دې باندې او بعد دی و چې نه د جره تبه جنن اږي بعد دی و په دې کې توقف ته امام توقف کوي دا مطلب دې د وړو د هغه د بچو نه دا به دا مطلب دې دی را دې جرأت الله <سؤال> وتعالى <سؤال> دې هغه راکې ان اوګه بدن نحسوبین بالیل جانم کې دې رو تاکې نه چې خپل ایمان بګریشته دې یقین په خدا او وکړای شي لږ اوبکی باسه لې انګریز برا هغه کی دې بچي دوی نه جنت دې وروه رسول اللہ علیہ وسلم لو انناس اعلامون ان روحنی زمان عالمان لو انناس اعلامون ان خوال ندی پیئی کانا لو ان مضبط نمنا پی کچر پوئے دے دا خانم چی پدی وحدت کی سمرا نخصان دی دا لوان نو ما اعلم و آغا چی ما تمام دن ما سارا راکی من بلین وحدهو یا سرے من شکی وادی جنی آغانتا دا اصف کمان لدی گوارکتر تر شکی وادی وار روانی جرز شکی وادی م او سفر کو بززدار از زم ملک ام مان ام ابن شوائی رحم الله و انا دين ينجي رضي الله عنه انا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارضي الشيطان او دري چين دا رکاب دي لګه دا پورا کا پهلا ده لګه دي کا سړي شي وعادین له درن سیان ماوانی ما قال اقال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا خرج ثلاثه من چې دن ا اسلام باندې عمل کوي نه نه کاره چې درلار اسلام کی داوته چې نبی اسلام یوازې موږ چې راگیربدي کیږي چې دوی نومه وي او ته او ته چې چا کوي لکه راگیر کړی او بالکل یې وروځه ته خا دې داوې درې نو بیا خو کار لګ نه کوي درې نه سپګلاځه سپلاځه ورل کړګې سره یې غالي او پورا کار دی واني <تصفيق> نو امیرو امیرو کی کی. عباس درې تر اوتی په سفر کې نه پاله چې درې کله کله درې کسه اوځي نو پالي امیر کې هو واني نو عباس مسجد نامه ماي نبي صلى الله عليه وسلم دی ولي کم اس کومه متقيده یوته ته به مرشي نو دو کټ والی یو بچه خبرو رسي چې لکه څو کټ راغسته دی هغه دې نو درون دي ور سره ولغवाडी اوس می صاحب تو باندې دوی یو مرشي سبب یې سره دې په شاوته دې کارو چې توول شي چې سررو ې ملګری دا خ ل خیر اوسهاحه و خیر او سرای ا به وې سرای چې لکن دا خیر سرلا ته سلام چې دنې پ خپله سری خپله بهګنی تري او لګلي نو غوره د سرایونه چې دن صدا ار به وې اچ سرو سو وکساني و خیررو جووی شي ار به تو علا سرور درره کساني وله یوغ ل به نا اشرهپن کللتتن چې دو درره کساني د کللب دو د بدي بې خل ده لشي کې دی او چې هغوی علت جنغه دیری دیری دا کمزوریشو کمزوري شو اخبار اورګینو او وایي چې دوله زرګه ساری دوله زر سم پوره درزن دې په زرو کې درزن چې زور درزن دې کې به څنګه تر قله د وجهه مغلب شي څلته ورځې نه مخکې کې دا اوس تمه ورځو ده وایي دا نور اوسرمانای چې سوا نو او پالښتکی مسلمانی درو پالښتکی مسلمانی دې په دې مسلمانی আজি بنو مسلمانې روزا لږوري کاپی وما یؤمن باب دی پبیان د آداب و دا سیر کی از داغب